Завтра світанком озброєння, всі бойове одягнувши, станьмо на вежах міських. Тим гірше тому, хто захоче, от кораблів одійшовши, під мурами з нами змагатись. До кораблів він повернеться знов, хоч би й змучив даремно коней своїх крутоши їх, під муром їх марно ганявши. В місто ж проникнути з боєм, Йому вже не вистачить духу і зруйнувати його, пси, бо раніше розірвуть його бистрі. Глянув з-під лоба й сказав тоді Гектор Шоломосяйний. Полідаманте, не додуші мені те, що ти мовив. Радиш ти нам повернутись до міста і там зачинитись? А чи не досить тіснились за мурами ми кам'яними? Смертні люди раніше, Пріамове місто священне, Всі називали багатим на золото І міддю багатим. Нині ж коштовні скарби Із наших домів позникали. Дуже багато в Фрігію Та ще в Меонію прекрасну Продано їх з того дня – як розгнівався зев всемогутній. Нині ж, коли мені Кроноса, син гнучкомудрого слави, дав при човнах тут зажити й до моря притиснути ахеїв, не подавай таких рад, нерозумний. При всьому народі жоден строян не пристане на те. Я цього не дозволю. Краще зробіть так, як я вам кажу. Послухайте, ради, зараз вечерять сідайте, на групи розбившись рядами. Та не забудьте про варту, хай кожен уважно пильнує. Хто ж із троян про власні достатки тривожиться надто, хай все збере і людям віддасть на загальний ужиток. Краще хай матимуть наші із цього користь, ніж Ахеї. Завтра світанком, озброєння всі бойове одягнувши, при кораблях глибодонних почнемо роботу арея. Як біля них і справді з'явився Ахіл, богосвітлий, тим йому гірш доведеться, як він то хоче, а сам я не побіжу від злошумної битви» а навстріч до нього вийду, і хто зна, чи він переможе, чи я переможу. Рівний для всіх еніалій, і згубників також він губить. Мовив так Гектор, і схвально на те загукали трояни. От нерозумні, забрала в них розум палада Афіна. Гектора раду підтримали, Всі, хоч була й недоладна, Полідаманта ж ніхто, Хоч і слушна була його рада. Сіли вечерять всім військом, Трояни, тим часом Ахеї, Плакали й тяжко стогнали Цілісіньку ніч над Патроклом. В тузі почав Пелеїд Над товариша тілом ридати, Руки мужоубивчі йому поклавши на груди. Тяжко стогнав він, подібно до того, як лев пишногривий, що із гущавни лісу його левенят звіроловий віролови викрали, тужить, запізно до лігва свого повернувшись, нишпорить скрізь між ущелин, людського шукаючи сліду, щоб наздогнать крадія і грізною повніться люттю стогнучи тяжко Ахів до своїх говорив мірмідонян